și pe pământ, el, mi, tată, și Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină în ascultătorii cu un Bine v-am găsit, dragi și iubiți ascultători. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea C030 și 7. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor din noul testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Nicuriță. Fiind transferate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns să fie pregătite Forma unor lecțiuni de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C037 se va deschide cu prilejul meditației asupra versetului 10 al capitolului 5 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom da citire imediat aceste meditații, numai înainte însă de a vă înfățișa și dumneavoastră felul în care o învățătoare de școală a ajuns să schimbe radical pe directorul ei care îi făcea multă mizerie. Citeam astfel undeva că o învățătoare creștină se plângea unui vestitor al Evangheliei că directorul ei face fel de fel de neplăceri. Dumneata citești cuvântul lui Dumnezeu? întrebă vestitorul. Ei, sigur că da răspuns învățătoarea. Bine, n-ai ajuns niciodată în întâiate salonicene a lui Pavel la capitolul 5, la versetul 18, care spune Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi? Ai mulțumit dumneata lui Dumnezeu vreodată pentru necazurile pe care ți le face directorul? O, oh, frate, sigur am citit în Biblie locul amintii, dar știți, eu nu înțeleg să mulțumesc pentru lucrurile neplăcute pe care le întâmpin, ci numai pentru cele plăcute. Ei, vezi, dumneata, acolo se spune pentru toate, deci și pentru cele bune, cât și pentru cele rele. Încearcă să dai ascultare acestui cuvânt. Pe de altă parte, eu am impresia că nu directorul îți face neplăceri, ci eu-l dumitare, fiindcă dumneata ești din calea afară de sensibilă, așa că nu poți suferi nici măcar o observație îndreptățită. Știi ceva? Ce ar fi dacă te-ai smerit înaintea acestui om și ai mulțumi pentru observațiile lui Învățătoarea, cugetând mai departe asupra cuvintelor vestitorului, a găsit că are dreptate și de atunci a început să primească altfel observațiile și îndreptările directorului, mulțumindu-i chiar pentru ele și mulțumind în același timp și lui Dumnezeu. După un timp, vestitorul a întâlnit-o din nou. Ei, cum mai merg lucrurile, domnișoară? O, frate, minunat! Directorul meu s-a schimbat cu totul, parcă e alt om. În realitate însă, știți ce s-a întâmplat? Nu directorul se schimbase, ci învățătoarea, căci s-a smerit și mulțumea pentru toate, căutând să se corecteze în tot ceea ce greșea. Vreau să amintesc aici înțeleptul proverb pe care l-a spus cu adevărat prea înțeleptul Solomon. La proverbe, cartea Proverbe 27 cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Este un mare adevăr aici pe care fiecare dintre noi îl poate verifica și probabil că mulți deja l-au și verificat. Ceea ce ai tu în inima ta pentru interlocutorul tău, se transmite imediat asupra lui și în cele mai multe cazuri ajungi să-l controlezi. Dacă inima ta este mulțumitoare pentru cel cu care ai de-a face, haideți să luăm cazul acestei învățătoare. În timp ce ea, fiind foarte irascibilă, se necăjea pe directorul care îi făcea necazuri și se revolta împotriva lui, Inima ei emitea resentimente față de el, tulburare și presiune și tensiune. Omul acesta răspundea automat cu aceeași stare de spirit fetei acesteia și în felul acesta, fata era cea care declanșase această stare tensionantă între ei și care se agrava din zi în zi. În momentul în care, spătuită de credinciosul acesta, fata s-a liniștit am învățat să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, am învățat să primească purtarea acestui om ca din mâna Domnului, deci fără resentimente, ci plecându-se liniștită sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, în momentul deci în care ea s-a liniștit și n-a mai avut resentimente și răzvrătire față de omul acesta, omul acesta Ieșit fiind de sub presiunea resentimentelor fetei care îi erau transmise de atitudinea ei, s-a potolit și el s-a liniștit și situația s-a schimbat radical între amândoi. De unde a început și cum s-a rezolvat această stare de tensiune? A plecat de la credincioasă. ia pentru că a învățat acum să primească din mâna lui Dumnezeu toate nedreptățile care îi se făceau a descoperit în final că de fapt nedreptățile care îi le procura directorul erau declanșate de atitudinea ei. Acum, sigur că da, înțelegem că sunt foarte multe situații în care Dumnezeu lucrează diferit. Adică în timp ce arăți dragoste pentru interlocutorul tău, el continuă să te privească cu răutate și să-ți facă necazuri. Acelea sunt alte stări de lucru și acolo sunt alte subiecte pe care nu le putem vorbi acum din motive de timp. Ceea ce trebuie să știm însă este că atâta vreme cât inimile noastre sunt liniștite și chiar în ciuda faptului că fiind liniștite interlocutorii noștri ne persecută și mai rău, atâta vreme cât noi primim din mâna lui Dumnezeu cele ce ni se fac, Dumnezeu la vremea lui va lucra și asupra celor care ne fac rău, dar în ce ne privește pe noi avem numai bine cuvântări de cules. Cu cât inima noastră este mai liniștită și mai plecată înaintea Domnului, primind ca din mâna Lui nedreptățile și suferințele la care suntem supuși, cu atât bine cuvântările Lui ne urmăresc mai neabătut și mai pronunțat și, așa cum viața creștină în întregul ei este un paradox. În ciuda faptului că trecem prin suferințe și prin probleme grele, inimile noastre sunt copleșite de bucurie și bucuria pe care o avem, bucuria stării de față a Domnului Hristos, depășește și anihilează, dacă vreți, tăria suferințelor pe care le îndurăm. Doamne Iisuse, ce minunat este să fim răscumpărați ai Tăi! De ce viață fericită ne-ai făcut parte prin libertatea și prin tăria de a iubi pe toți cei care ne fac rău? Ce minunată este viața în care, arătând dragoste de multe ori, putem să căpătăm înapoi dragoste ca un ecou. Ce minunat că putem să primim din mâinile tale toate lucrurile, nedreptățile și suferințele de pe pământ, Știind că tu ești acela care vechezi asupra noastră, că după ce ne-ai plătit cu prețul propriei tale jertfe, ți-am ajuns așa de scumpi, încât vechezi până și asupra unui fir de păr din capul nostru, nici acela nu ne cade fără voia ta cu cât mai puțin s-ar putea să ne facă cineva nedreptate să ne provoace dureri fără voia ta. Iată un temei atât de puternic ca să iubim pe toți oamenii știind că din mâna ta ne vin toate și dacă ne vin suferințe și pagube și pierderi și acelea vin toți spre binele nostru pentru că prin acestea Credești chipul tău în viețile noastre. Mulțumim pentru izbăvirea pe care ne-ai dat-o, Doamne Iisuse, prin jertfa ta, izbăvire de ură, izbăvire de răutate, izbăvire de dor de răzbunare și ne-ai dat libertatea și tăria să iubim pe toți oamenii din jurul nostru. Bine cuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj cu o revelație nouă din partea ta a acestui har mare, a acestei vieți fericite pe care o putem trăi chiar de aici, de pe pământ. Apoi, Doamne, copleșește pe toți aceia care nu te-au primit ca mântuitor și ca domnă viețile lor să facă lucrul acesta acum prin pocăință, iar pe noi, Doamne, pe care ne-ai adus mai devreme la Tine, dar de multe ori uităm de îndemnurile Tale și nu trăim la înălțimea libertății și puterii de a iubi, coplășește-ne, te rugăm, prin îndemnurile mesajului de astăzi să ne întoarcem tot mai mult la Tine, să ne adăpăm din Tine și prin Duhul Tău Cel Sfânt să ne înarmăm, Doamne, cu tăria și libertatea pe care ne-ai dat-o de a iubi pe toți din jurul nostru, pentru dragostea Ta pentru a-i câștiga pentru tine, pentru slavă ta și pentru fericirea lor și a noastră, amin. Într-în locul său, în dinare, în voi, umbrite sau la mă. Calea pe care a adus Domnul Iisus iubirea pe pământ este jertfirea de sine. Calea pe care putem noi experimenta acum această iubire în mod practic are același principiu, jertfirea de sine. Adică nu mai căutăm niciodată dreptatea noastră, nu mai punem la socoteală suferințele care ni se cer? ci din dragoste pentru obiectul dragostei facem același lucru care l-a făcut Hristos pentru obiectul dragostei, adică pentru noi, lăsăm să ni se calce în picioare toate drepturile, toate suferințele le primim din partea lui, ca la urmă inimile celor din mâna cărora primim suferințele, să fie mișcate și transformate de dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care se exercită prin noi și să fie și ei aduși la Mântuitorul în același fel în care noi am fost aduși. La el. Acum veți fi zicând dumneavoastră aceia care nu sunteți credincioși, care nu aveți lumina Duhului Sfânt și nu cunoașteți Scriptura și nu-L cunoașteți nici pe Dumnezeu, veți fi zicând bine, bine, dar cum să mi pierd eu să am eu atâtea pagube ce mă fac eu cu pagubele mele? Hai să spun ce se va întâmpla cu dreptatea dumitale dacă o lași în seama lui Dumnezeu. La psalmul 37, cu versetul 5, nu, cu versetul 4 începând: Domnul se ți fie desfătarea și el îți va da tot ce îți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încredete în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumină și dreptul tău ca soarele la amiază. Iată deci că dacă faci din Domnul desfătarea inimii dumitale, dacă îți încredințezi soarta în mâna Domnului și nu în mâna propriei dumitale capacități de răzbunare și dacă astfel te încrezi în El, fii atent, El va lucra, și el va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Condiția este să te încrezi în el, să primești la fel ca și mântuitorul. Deocamdată să ți se calce în picioare dreptatea ta, iar la vremea lui el va face. Dumnezeu va face ca dreptatea ta să strălucească ca soarele la amiază. Iubiți ascultători, haideți acum să ne apropiem de versetul 10 al capitolului 5 al întâiei epistolei lui Pavel către Corinteni, unde apostolul Pavel dă o lămurire. Spune el, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei la comii de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Pentru întregirea înțelesului am să dau citire versetelor 9, 10 și 11 ca să înțelegem exact ideea apostolului Pavel. Așadar, 1 Corinteni 5, 9 V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii, acum 10, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acestea sau cu cei com de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume.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 Nu trebuie nici să mâncați. Haideți acum să ne oprim puțin asupra versetului 10, care constituie meditația noastră ca punct de plecare al mesajului de astăzi. Este vorba așadar aici despre legăturile pe care trebuie să le aibă sau să nu le aibă credințe și Domnului Iisus cu ceilalți oameni. Trăind în lume, ei nu pot să nu aibă legături cu oamenii când e vorba despre treburi pământești, însă de legături spirituale, de primirea obiceiurilor și felurilor de viață, trebuie să se ferească tot timpul ca de moarte. Fericitul Augustin spune așa, când un creștin nu primește obiceiurile celor răi, chiar dacă ar trăi împreună cu ei, nu e niciun pericol. Niciun fel de legături spirituale să nu avem cu cei neîntorși la Dumnezeu sau cu cei care spun că sunt credincioși, dar trăiesc în păcat sau într-un duh străin de Duhul lui Hristos. Nu este de ajuns că am primit viață nouă prin credința în Domnul Isus, ci trebuie să ne ferim în tot timpul. Trebuie să ferim această viață de tot ceea ce ar putea să o întineze, ori să Mai bine să ne ferim de boală, decât să ne bizuim pe medicamentele cele mai bune. O creștere duhovnicească normală e cu putință nu numai prin hrană duhovnicească, ci și prin păstrarea vieții într-un mediu duhovnicesc curat. Căci oricât de tare ar fi cineva, tot nu poate rezista cu desăvârșire influenței mediului înconjurător. Un proverb zice că cine se adună cu chiorii, se învață a se uita cruciși. Oricine se atinge de smoală, se murdărește, căci răul în lumea de azi are mai mare putere decât binele. Apele dulci ale fluviilor niciodată nu vor îndulci apele sărate ale mărilor, ci se vor săra și ele când ajung în mare. Frații mei, nu trebuie să avem nicio legătură spirituală cu cei care iubesc păcatul și duhul lumii, dacă vrem să ne păstrăm viața pe care ne-a dat-o Domnul Isus. Mai bine să suferim bagiocuri și prigoane, dar să ne păstrăm curați. Dumnezeu își îndreaptă privirile asupra celor care îl slujesc în curăție și binecuvântează cu tot felul de binecuvântări. Am ajuns acum la versetul 11 unde Apostolul Pavel dă lămurirea aceasta, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care... Măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de banii sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Adevărata viață creștină se aseamănă cu ochiul. Nu îngăduie nicio murdărie. Orice părtășie cu omul care trăiește în păcat, deși își zice creștin, este purtătoare de moarte, este despărțitoare de Dumnezeu. Curăția, în toate laturile ei, este puntea de legătură între om și Dumnezeu și între om și om. Curăție în credință, curăție în dragoste, curățire, curăție în trăire, aceasta e viața creștină. Numai omul care a venit, Sincer la Domnul Isus Hristos, primind iertarea și mântuirea de la El, prin credință și pocăință, numai un astfel de om poate trăi în curăția adevărului, poate avea părtășie cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu. În versetul de mai sus, Sfântul Apostol Pavel dă învățătură limpede și puternică celor care vor să fie creștini, care vor să facă parte din trupul mistic al lui Hristos, biserica, arătându-le că singura cale pentru păstrarea legăturii cu Dumnezeu și cu frații este curăția.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 dar față de ceilalți care nu aveau păcatul acesta, însă le aveau pe celelalte, nu au luat nicio măsură. Lucrul acesta nu e drept. Un preot catolic, la care se spovedeau mulți oameni, spunea odată. Mulți mi-au mărturisit fel de fel de păcate, dar n-am auzit pe unul care să spună că este lacom de bani. Și, vai, lacomii și iubitorii de bani și de sau crevetitorii și bețivii, toți sunt în situația curvarului, deci întinați. Cu ei, creștinii adevărați, nu trebuie să aibă parte, nu trebuie să aibă părtășie. De multe ori, cei care învinuiau pe alții de un păcat, erau și ei vinovați de alte păcate. Frații mei, să fim neînduplecați când este vorba de osândirea păcatului, dar să începem cu noi înșine. Înainte de a judeca pe alții, să ne cercetăm pe noi și, dacă ne-am găsit nevinovați în toate privințele, abia atunci să rostim sentința și asupra altora. Să nu uităm un adevăr de mare preț, să urâm păcatul, dar să iubim pe păcătoși. Numai așa ne asemănăm cu Domnul Isus. numai așa ne îndeplinim slujba pe care ne-a încredințat-o El pe pământ. Chiar dacă nu avem părtășie duhovnicească cu vreun frate căzut, trebuie totuși să-l ajutăm cu dragoste și milă ca să se ridice iarăși la starea dorită de Domnul, stare în care putem să avem din nou părtășie cu el. Domnul Iisus primește orice suflet care se întoarce cu credință la el din cea mai adâncă fără lege, să fim și noi ca mântuitorul nostru. La versetul 12, Apostolul Pavel, din 1 Corinteni 5, explică mai departe. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dragii mei, adunarea urmașilor Domnului Isus Hristos este numită Casa Lui Dumnezeu cum avem la Evrei 3.6 și în alte locuri, sau Templul lui Dumnezeu, cum avem la 1 Corinteni 3.16. Deci, toți credincioșii sunt socotiți ca făcând parte din cei dinăuntru, adică din casa lui Dumnezeu, iar restul oamenilor din lume sunt socotiți ca cei din afară. În mod duhovnicesc vorbind, cei dinăuntru nu au nicio legătură cu cei din afară, și nu umblă să reformeze lumea, nu se amestecă în treburile ei și nici n-au chemarea să-i schimbe căile. Slujba lor este numai să cheme oamenii înăuntru ca să devină și ei făpturi noi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, între ei însă și se supraveghează, se îndeamnă la dragoste și la fapte bune, cum este spus la evrei 10.24, între ei înăuntru și judecă, mustră și osândesc tot ceea ce este păcat pentru că lucrarea de desăvârșire din casa lui Dumnezeu este făcută de ei și nu trebuie să fie împiedicată. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, spune la psalmul 93 cu 5, și în vederea păstrării acestei podoabe, trebuie să vecheze fiecare credincios în parte, fiecare membru al acestei case. Numai dacă se păstrează curăția, sfințenia și dragostea în casa lui Dumnezeu, în adunarea credincioșilor, vor fi atrași atunci cu putere și alți oameni în această slăvită casă. Omul dorește binele și fericirea, dar dacă nu vede așa ceva în adunarea credincioșilor, unde se va duce el? Iată marea răspundere a oricărui creștin când e vorba să păstreze curăția vieții lui și a adunării din care face parte, ca să nu fie pricină de potignire pentru nimeni. În continuare, la versetul 13 din 1 Corinteni 5, Pavel spune... Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Binele cu răul, adevărul cu minciuna, sfințenia cu păcatul nu pot locui împreună. Se exclud reciproc. Aceasta este o lege veșnică. Când un ghimpe sau un cui intră în trupul omului, el lasă orice altă ocupație și caută să scoată repede răul din trupul lui Ca să nu mai sufere chiar dacă această operație este însoțită de durerii mari Orice corp străin intrat în trup produce suferință Și dacă nu este dat afară poate provoca moartea Tot așa este și cu trupul lui Hristos biserica Nimic mort nu poate păstra în el o biserică vie îndepărtează orice corp mort și străin din sânul ei chiar dacă această operație produce mari dureri și chiar dacă ar trebui să piardă din frumusețea ei exterioară, adică numărul de membri. Domnul Isus nu are părtășie cu adunare mare, dar moartă, ci El are părtășie numai cu credincioșii săi cei vii, chiar dacă sunt puțini la număr. Biserica lui Hristos se păstrează vie, sănătoasă și sfântă numai prin curățirea răului din mijlocul ei. Atât membrii morți cât și lucruri moarte se cer a fi înlăturate de dragul sfințeniei și curăției casei lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, iată ne ajunși la încheierea programului C037 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii acestor gânduri cu viață veșnică și apoi să umple cu toate binecuvântările sale pe care le are pregătite în Domnul Isus Hristos pe toți aceia care se deschid să le primească. Amin. Duh producător de roade, Veselește-mi inima, doarne mine tot mai multe, Raze din iubirea ta, Pace, bucurie, Say. să